بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ او مقدمہ دوالا ویلی شئ که مقدمہ شئی نگا پیتبار دو تازیم سرادا مقاسد اوچه تی مقدم کئی اگه کی ینی سریت پہچان او معرفت تیرا کئی مقدمہ قدم او قدم کسی چیز کو آگے کرنا یو شئی مخک کل اغیلہ مرتبہ ورکل اوچه تول نگوئے که دا مقدمہ مقاسد اوچه کی ان پیدا کوي تا پیدا تو ظحت پیدا کوي نو ب نه پهدي تو دا مجازه په معنی د مقدی چې طولو او د وا هوو وال مقدممان دا کار مقدمه او مقدمه پختله مخکیک شوي نو دا مقدمه باخکی شوي نو دا مستسلنیپین مخکقی مقدمه د ځکه مخ مخک کوي ځکه په مقا باندې مک کوي ځکه د په مقا د کې معین وی او مقا په دی سره پیژندلی شو او بعضې چې دا مقدمه بهه تقدمه متقدمات په معنا لازمي پيل په معنا په خپل يا مخکي د دې په ذات په اعتبار سره چې ووي د خپل وظيفه په اعتبار سره چې دې بنه اوست مقاصد موقوف دي مقادره رستکه او کمحقيقه مخ خدا مخکي وديو جن په معنا د تقدمه ابرمزه هم تر الگنده بهر حال دا مقدمه رتب المختصرا ماتن مختور رتبا کزوینی خطیب کزوینی مرتب کرده المحتصرات تلخیص المرتاح على مقدمت و صلاح ستی پنوین ویو مقدمه و پدریو فانونو بانده لئنهو المذکور وزاکہ مذکور پدی تلخیص کی فیهی پدی تلخیص کی اما ام اینکونه من قبیل المقاسد المح... دا وجد حسر بیانی یا بدا مقاسدونه یا بدا مقاسدونه نی بدا مقاسدونه نی یا خدا مقدمه شو او کلا مقاسدونه نی بیا دریو وجد یاد ده چې مقصد په هغه کې اعتراض وی د خطا معنی نه هغې ان شاء الله تفصیل کې بل پر شي چې معنا نه مراد معنا ثانوي ده معنا نه مراد معنا لغوي نه دا معنا ثانوي مطلب دا چی ینه منکر ده هغه ته بسنګ تاکید ذکر کړي منکر ده هغه ته تاکید ذکر کړي او کنه ذکر کړي و غیره نور کمزکه په مختلا مخزوب کړي کمزکه په مبتدا ذکر کړي د مبتدا ن ذکر کله سو دي د فعل نه ذکر کله سو وجې دي نه دک نکاتی خبره معنا سنوي ديته وليکي ندي وهيك چرن مقصود او اوخ شتا اما ايكون من كبيل المكاسر په هزا فن يا بيد مكاسر اما ام ان يكون يا بيد مذكور شي په مختصر کې په تلخيص کې من كبيل المكاسد د كبيل د مقاصدنا په هزا فن په فن کې اولايا بني اساني کې د مقاصد نني نوع المقدمة هذا سواء مقدمة والأول هو مقاسد ان كان العرز منه كتر عرز ده أغينا الاحترازة ده كان خبر ده الاحترازة احتراز بچك دلو ده خطان في أدية المعنى المراد فأدا كله تمراد ده معنى سانوكي فهو الفن الأول ده شريفاني أوه او أوكذا مقصود ني احتراز ده خطان بتأدية بتأدية ده معنى مراد كي. وإلا كذلك نبي ده فین کانه لار زمینو کو بیا ارز د دې نه الاختراژ او تاکید المانوی اختراژ د تاکید المانوی نه د پکې مقصد وی چې الګ کلام ووټ رانشی معنی مغلقه نه دا مجازات پکې اسان استعمالات شي استعارات پکې صحیح طریقے سره شي استعمالل شي سره بډې باندې په سیدا مجازي لوړې دې ماجاز اخلي د خبرې پکې مقصد د تاکید نه انسان بچ خبره نه دره لگا او هو الفن السانی. دا څه شی نای عبارت د ذکر شی چې په هغه باندې پاسانه سرسړې معنا مجازي پیژنې یا معنا حقيقي نه زافه نساني د و الاو کذاسنی یعنی مقصود ورسړولي کہ ځان سره کذاسنی مقصود ورسړ تحسین د کلام دی مقصود ورسړ تحسین د کلام است نو په هو الفن دا فن الثالث و الاو کذاسنی ورتهولیکه مقصود سی تحسین پدش ان <تصحان> شاء الله را به یو بریخه خاتمه ده پنه اولله په نساني دي بلې ساليست او اخره کې اهم ترخيص المتاح ولا خاتمهم ذکر کړي نباخ خاتمه خارج گرزوليده ده په 43 نه او په دې وجهي د خسر بندش کالات کړي د بیا جوابات کړي پرو کیسه جوړا کړي چې خسر تدریو کې ساينزه که خاتمهم پکې راګان ودېله پکې مونږه شرو باسل پکاره وجهي خسر کې سلورم شکرواسل پکاره ده دې وی داوه نه دا او هم ان شاء الله لمته تب ته نه وی او په خپله اون پنځلس کې زیات په مقدمه او په خاتیمه کې باندې تصریحات تل تکي براشي چې کله تاسو باندې لوکته سره وایي نه خیال ساتي الته به په خپلتاه او ستزه په اشاره تن صراحتن دا خبره ثابتې چې دې مسلې ته وردا د دې سر لګیدل دي دې مسلې ته وردا دا په پنځلس سره سره لګیدل دي نو دې به الته د کوشش کوي چې دا خبره ثابت کړي چې دا خاتمه د پنځلس نه چې کله د پنځلس نشو په قانون حصر هغه تدریو کو سره وجه د حصر دلیل د حصر بیانوت بدریو کوي صحیح شو او دې تک نوو کسانو اعتراضات کول چې خدمتونه خارج د دا داغي جوابات کول دا, دا, دا, دا وهم دی وجعل الخاتمه خارجه او غرذ الخاتمه خارجه د پن 43 نو وهم جعلو جعل مبتر جعل او وهم نه خبر دی نو غرذ دغه خاتمه خارج وهم دا وهم دی کما نوې ان شاء الله تعالی دا ویل چې بډامن بیانو تازه کومه کله شې چې سمه مقدمه کوم شي الفن الاول ما تنول سوې داري الفن الأول علم المعاني وبيان كتلا سمك كلال شجد بهم شروع كيكنو الابلام سربا بيووه الفن الثاني او شبا درهم تلجانو بياباس ووی او دلتا دي دل دل مقدمه كي سويل بلامي ووی المقدمه وي كباس دا نيو دائن اكراو اغدر ورا دد دي وجه دي بياني دد دي وجه دي دا بياني چه اصل کی بدي مقدمه کی اجمالي طور ده قنون سلاسا وزكر راوه ځکه د هغ تعریب پهکې په سااح ال بالا بلاات تهوي او هم زله ال المي ستي نو په د مقدم مکې خطیب ق شوونې د دری لو کر او کو ځکره چې مخک ک صحیح شه نو محود مخکې شته لا پلیلم سرغ ته اشاره صحیح ده ث بیا سالسه مه ذکرکول دا درشي او د مقدمه زيکر سر به مکې ن شته او مقدم کر مخکې نشته چېتهلی پلا ممسرا اشارهې مارې ذکر کې او ماحوود پدې سره اغه مزکور شوی مخکې هغوی ذکر نشت کנה مناسب د اړیدا نه کې را ذکر کوا او په نه سلاسه په خپل مقاماتو مقاماتو کې پسر ذکر کلو ته الالفه واللام سره ذکر کایو ولن منجر کلام هر کله چې د کلام منجر دے تل ری تل ری تلون آخر پا خیر دی تل لري دونه کوي چې اخر هذه المقدمه په اخر د مقدمه کې انحصار المقصود دی چې من حصروا د مقصود طرتهتل لري په پون صلاسي پونونه او ذیک راغلی د د مقدم اي اونا به مناسب د ذکر ظیر پون خلاسه مرجو ک چې بیا پته ل دو دوولتی دینو دوولي اونا به ذیکروها مناسب د ذکر د پون خلاس او بطرريق تاری عادي په تریپ د تاريخ هیبانې علی پلا ه کر کول د خلاب, دا خلاب دا مقدمه د خلاب مقدمه باندې فی نه حال مت نیشته د ز مقی ل د مقدمه دغل لب زل ماریپ بلبنه ماری کسره په دې ځای مقام په دې مقام کې نو فنک کرहा د نه او وی مقدماتن دا خبرم ختم بل خبر دا چې وال خلاف ان تنوینها للتعظیم والتکلیل مما لا ينبغي كادنا المحصلين بازي درجه ځن په دې کې نو خطې مباحثه مقاصد تنوین د پر تعظیم د پر تنوین د پر سره التکلیل په دې کې نو خطې چې د پښتنې په ژبه کې تنوین د دې شو تنوین د غیشو تنوین په څوک اسمای سنین په کې ولسم لجانې کې پنځل لړ ډلې کې ټول شپا د غیشو دلایل کې د غیشو مقاصد د سړینې شې ځویدا د محصلینو کار نه شي کوم علم محصلې دغه دوارې صحیح کې کالپادو دغه ټول قانوني سلاصبه باندې پوره ګډه مشتمل لري صحیح څنګه ته تنوین لپاره تکلیف چې د مقدمه لپاره کاندیدا هل پاس سیوا دي او کدی ته وګورئ چې نه په خو سیوار کنه پونې سلا صوب باندې بل په جې چې تعریفات موضوع هرځو آيو پې جنې کنه د پرد تعظیم شن په اتباع د نه په پرد تعظیم شته نیم او په اتباع د دواله استعمالات څه کی ول خلاف او اختلاف کله بیان تنوینات چې تنوین لمقدمه کده تنوین چې له تعظیم او مناسب نه دی اي کابل المحسلين چې دا بحث واکې شي په ما بندو ال المحسلهن کیږي د مقدمه چې دا اصل کې اراد یو له معنا لپاره استعمالې ده أغېنه مستعار ده دا معنی سره مستعار دا أغېنه د غستشه دي ځکه از مجازن د دې لپاره استعمال شوهي اصل ګربو چې لخر بدل جنگونو به کول په جنگونو کې بدل مقدمه یو ته مؤخره یو ته قلب یا او هیڅ د داخلي تر تمامه نه او مه دا ولې مقدمه لپزل احکار اغي سيته به وچې مخک بروان واه د پوره لشکره د بارب د وجود ناس ته پاتل د ځای د مکماتو تنظیم کا نو چونکي مقدمه په دې کتاب کې د روانو قانونو سلاسه او غرض تاریخ و غیره د دې تنظیم کې په اغي کې انسان ته پيدا ورکي هغه په موقوف ملي هاذا دکه لبس چې داګه د پر استعمالې دوه او څنګه لشکر لشکره د پر انتظام کومه دا د دې د پر استعمالې گی دا هند پهونو او مقاصد د قدا سور کوي فائده ورکوم ځهاند پراله ور من ماخوذه تم مقدمه الجيش للجماعه المتقدمه دا ولیکي جماعت متقدمه منها د جيشنا من قدماده د قدمنه به معنا تقدمه ما ته ویل کی ټول لسی کی یو کال ویل کی مقدمه العلم لمایته وقفه مقدمه دی دو خبر ذکر کوي یو مقدمه العلم دا یو مقدمه الكتاب دا. او دالکه با علامه نسبته ذکر کوي یا نه ذکر کوي او د دوار تاریخ ذکر کوي او بیا ورادو کی پاغه چابانی چې فرید کی فرق کوله نشي مقدمه العلم ولکې کی مایا توکف او عليه شروع به مسائل العلم چې علم توه چې کوم علم توه داوی مسائل قدکم الباز مزاميل بني موكب ان دك مزاميل دويليكي مقدمه علم يو 500 ركه دك فن مسائل اغچ پكم خبر او پكم مقدمات سيدا موكبتي دك مقدمات سيديكي مقدمه العلم ما توقف عليه الشروط مقدمه العلم او مقدمه الكتاب توي شي من كلامه قدمت امام المقصود لارتباطي لارتباط الله بها وانتقائه بحافی او مقدم دل کتاب دیتا ہوئی چه ده کتاب شورو کولو کتاب کم مقاسد دی ده اگه نمخ کسو الفاظ ذکر کول چه دک که الفاظو بانده ده کتاب مرتب د الفاظو بانده ده کتاب, باند کتاب پر ابتدا که داس عبارات وغیرہ او د الفاظ ذکر کول چه ده کتابو کم مقاسد دی اغفت دی الفاظو او پدی عباراتو بانده موقوف اور ہم لکه فتوی که انتور سړې مقدمات ذکر کړي اغه پتې په برتاری بغرض وایي نه ورستو فتوی ذکر کړي کوم مذکوره عبارت چې موږ ذکر کړ د دا ادا د خبره معلوم شي لهدا سوال جوابو دا دی که انتور داسې کلي شي او امداد الطاوه کې خصوصا هغه د سې کليول عبارت ذکر کیو او دلاسه عبارت ذکر کیږي ورستو یی پلان کې عبارت نه معلوم شدو د خبره معلوم شه د خبره معلوم شه لهدا ستاسو سوال جوابو دا ني مقصود جواب یوه دامه کې چې فتوی ذکر کړي نو ولې د لرستو مقصد په دې باندې موکوب دي داګه ور سرهبت او داګه ور سرهسبي مناسبه نو د کتاب په ابتدا کې دا سي الفاظ او عبارت ذکر کول چې کتاب کې اخر کې کم مقاصد ذکر کیږي داګه د سر سرهبت او مناسبت او اگر چې په دې موکوب نه خوربت او مناسبت و او مناسبت نو دي مقدمه کتابو یې د ورکه یدن تووره نسبته بتا استقل واضح دا ورکه یدن تووره نسبته بتا استقل که په ابتدا د کتاب کوونو او موکو شورو په موکو بله شورو کول شي دا صرف مقدمه د کتاب دا او که شورو په موکو په مقاصد نه پووي کې تر سوچې داني ویلي خبر هم ځه درا لګنه او ابتدا د کتاب کې نه دا ابتدا د کتاب کې نه ده په شورو په موکو دا دا صرف مقدمه دا خبر هم ځه درا لا مقاصد په موکو فت دا نه بغیر هغه لیکي نه قال کو امپء ابتداء کتاب کدا امپء مقاصد موجود دا عبارت امپء ابتداء خصوص منوځي خبرانځهن کتاب کې موندل کتاب کې د مقاصد او مقاصد په موجود اندي کتاب دا او کو په ابتدا د کتاب کې له مقاصد په موخو په مقدمه کتاب ده اته په ابتدا د کتاب کې نه دي کوم مقاصد په موخو دي نو څه شي مقدمه نو پدې په ما باندې کې څه شو همو خصوص منوږي شو همو ما دي والیو ما ده اجتماعي او یو کول مقدمه العلم مقدمه العلم ولیکي لما اغشته تا توقف وا بیان تا ار تعریف حد موضوع عرضو ايتا ي توقف عليه شروع جو موکو بي باغ بني شروعي مسائله مسائله د فن کي مقدمه الكتاب لطائقه یو ولیکي من ټوکړې تامن كلامه بعبارتنا د كلامنا مقدمه چې دا ټوکړه مشروي د كلام امام المقصود مخکد مقصودنا لارتباط لهو د وجد ارتباط د مقصودنا دره د مقصودنا په هغې سره و انتفای و انتفاع ان او د وجد انتفانا بها پرې ټوکړه باندې پیه پر مقاصد وکي مقاصد کې چې دا ګټه حاصله باندې ټوکړه سربه حاصله د کمخې عبارت چې کم ذکر کې تمام المقصود و مقدمت کی دی کتاب کی دا دا وی یو مقدمه چې دا هونه له بیان معنی اوس د تلکې د کتاب کې مخ خطیب کزونی څنګه پارې ذکر کړی دا مقدمه هغه ده و یو یو د مقدمه چې دا هونه په تلخیص المپتاح کې له بیان معنی الفصاحه د بیان د بیان د فصاحت او د بلاغت د تعریفات دا و انحصار علم البلاغه او د پاره د انحصار د علم البلاغه ته په علم المعانی تصنیه د علم ها په علم البعانی او علم البیان کې وايي ما یلا ایمه او په بیان د علم کې یو یلا ایمه ځر لیکا شد د دې سره مناسبت شته نو په ماده مابین او د فصاحت او د بلاغت کې نسبتونه فصاحت د مربوط او فصاحت د متکلم په کلام وغيرها خبره من ذکر کړي او د خبره په چېملبل دا منحصر د علم معانی الم ولا یخچ هو او پټه نه دا وجه د ارتبا د مقا د بال که دی سره او نو دې سره د مقاور بتون دی نو کې دا د الكتاب دا مقدممان ده دا مقدم م الله م خیب کهې پ چې کمم مقدم م ک دا او دا او مقدم مول کتاب ده متون ده او انتال بعضې حضرات شوي نو و د خبره تم پر نور ولیکی کنه ول فرق او فرق چې د مابین د مقدمه العلم او مقدمه د کتاب کمنه مخفیه ده دا فرقونه نه مخفیه على کثیر من الناس چې دا پټ شوی د پډیرو خلکو باندې نور ولیکی تم شتک